u vjerovanju i u postupcima. I kada učimo plemenutu knjigu Kur'an i Kerim, uzvišeni Allah doziva vjernike ja, ladina, amen. o nikoji vjerujete. Upravo da bi skrenuo pažnju na određene momente, određene trenutke i postupke da čovjek vodi računa da iskoristi svoj život na dunjaluku što bolje, jer od onoga što na dunjaluku posijemo, na ahiretu ćemo žnjeti. Ko čini dobra dijela iskreno u ime svoga stvoritelja i ko uskladi svoj život na dunjaluku sa principima dini islama, živjeće životom sretnika, onih koji će uspjeti i na ovom i na budućem svijetu. Uzvišeni Allah u jednom ajetu kaže: "O vi koji vjerujete, عليكم أنفسكم." O vi koji vjerujete. I naravno mi odma posebnu pažnju posvećujemo šta će nam naš Stvoritelj i Gospodar poručiti. Pa on kaže u prevodu značenja ovog ajeta: Brinite o sebi. O vjernici, ovi koji vjerujete, brinite o sebi. To je prvi imperativ i prva obaveza čovjeka da brine o sebi i o svojoj porodici. La yadurrukum man dalle i Neće vam nauditi onaj koji je na stranputici ako vi budete na pravome putu. Ilallahi marji'ukum džemi'an. Svićete se vi Allahu povratiti, fa yunabijukum bima kuntum ta'melun, pa će vas On o Onome što ste radili obavijestiti. Poslanik sallallahu alaihi ve sellem, poslanik milosti, poslanik koji nam je najljepši uzor, poslanik koji je došao kao milost svjetovima, poslanik koji je došao kao milost svjetovima, Poslanik koji donosi radosnu vijest i opomine, kazao je: ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi". Svi ste vi pastiri i svi ste odgovorni za svoje stado. Ovo je naravno u prenesenom značenju da je čovjek prva zona njegove odgovornosti, njegova porodica. I žena da brine o svojoj kući o kući svoga muža i o svojoj čeljani da onaj koji je zadužen na određenom radnom mjestu da nešto radi da taj emanet izvršava kako treba i završava ovu predaju svi ste vi pastiri i svi ste odgovorni u onoj zoni koju ste preuzeli bez obzira na različitosti zanimanja i aktivnosti ali je prva zona odgovornosti I prvi krug za koji ćemo biti odgovorni pitani naša porodica. Gdje će se insan roditi to ne odlučujemo mi nego naš stvoritelj. Ali gdje ćemo živjeti? Evo vidite da nam je Allah dao slobodu izbora. I Allah otvara razne puteve da čovjek živi svoj dunjalučki život nekada daleko od rodnoga kraja, daleko od ambijenta gdje je djedinstvo ili mladost proveo, ali da ima mogućnost i priliku da svoje osjećaje prema stvoritelju i gospodaru, svoje vjerske osjećaje i dužnosti, može uz dobru organizaciju da e, i u mjestu gdje živi i radi primjenjuje onoliko umogućnostima koliko to ambijent i uslovi dozvoljavaju. Zato želim da u ovom najodavranijem danu u sednici podsjetim sve nas, da preispitamo sebe da li smo ovu svoju prvu obavezu, odgovornost i dužnost izvršili ili da li je izvršavamo kako treba I šta je to što još možemo učiniti da bi unaprijedili svoju poziciju? Jer je uzvišeni Allah stvorio čovjeka slobodnim. Dao mu je tu blagodat da izabere svoj životni put na Dunjalu u slobodnom voljom. I da zbog toga ima i odgovornost na sudnjen dan. I kada uzvišeni kaže u ovom plemenitom ajetu, Ya ja, ayyuhallazina amanu 'alaykum anfusakum koji vjerujete brinite o sebi Najveći dio vremena bi čovjek trebao da promišlja koliko sam ja uspio da sebe kao vjernika odgojim koliko sam uspio da u svojoj kući izgradim ambijent unutar kojega se principi vjere poštuju, jer je ta zona odgovornosti i taj dio prepušten meni da ga uredim onako kako mislim da je najbolje i najpametnije. Onaj ko bude pažljiv, revnosan, onaj ko bude brižan, u tom dijelu će najviše vremena svoga posvetiti A onaj ko bude nemaran i propusti priliku da svoju djecu i svoju porodicu i svoju čeljad odgoji u islamu, kasnije će se gorko kajati jer umjesto prijatelja u svojoj porodici će imati neprijatelje, umjesto brižnih i saosjećajnih članova porodice imaće one koji nažalost neće onda imati dovoljno izgrađenu svijest o onome što trebaju pružiti svojim roditeljima i tako se to prenosi sa generacije na generaciju. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada nas podučava o ljepoti islama kaže min husni islami lmar'i tarkuhu ma od lepote islama čovjeka je da ostavi ono što ga se ne tiče. Ako se zabavimo svojim halom, svojim stanjem. Ako brinemo o sebi, o svojoj porodici, malo će nam ostati vremena i prostora da brinemo tuđe brige. Da drugoga ogovaramo. Da budemo učesnici u nekakvim aktivnostima koje ne doprinose hajru, napredku, dobru i među muslimanskoj saradnji i onome što treba da predstavlja naš napredak i naš uspjeh. Zato je... Ovaj hadis vrlo značajno da dobro ga naučimo na pameti da o njemu razmišljamo. Od ljepote islama čovjeka je da ostavi ono što ga se ne tiče. Dobro razmislimo kada nam neko donosi informaciju. Da li ta informacija nama treba? Da li ćemo njome nešto unaprijediti? Ili ćemo se baviti nečim što nije naša, naša stvar? U šaljivom obliku ima jedna hikaja, ona srudin hođi naišao je pored seljana koji mu kažu na srudin Efendija, neko pronese meso kroz selu. Kaže on, što se to mene tiče? Ali kaže, eno, nose ga tvojoj kući. Što se to, kaže, da vas tiče? Ako ga nose moje kući, onda je to moja briga. Ako ga nose bilo gdje, više to nije moja briga. Dakle, vrlo eh, jednostavan primjer, ali koji nam govori puno. Da čovjek treba da brine svoju brigu. Da li sam kao musliman ustao jutros s navakat da obavim sabah namaz? Da li sam uspio da svoju čelja probudim i da vodim računa da i oni skupa sa mnom postignu Allahovu milost? Jer je bereket ummetu Muhammeda sallallahu ve veselda kako on kaže, dat fi bukuriha u ranjenju da li? i na koji način insan svako od nas pojedinačno je uspio da ovaj dio aktivnosti koji čine našu svakodnevnicu u ambijentu ili porodici koja je uvijek uz nas da organizuje to će kad bi bila naša najveća briga inša Allahu ta'ala i napredak bi se svakako osjetio zbog toga Trebamo biti podrška jedni drugima na putu dobra. Trebamo e, sarađivati u onome što će, inša Allahu ta'ala, biti dobročinstvo i bogobojaznost. I uzvišeni Allah i to naređuje. وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى Potpomažite se međusobno u dobročinstvu i bogobojaznost. وَلَتَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ A nemojte se podpomagati u grijehu i neprijateljstvu. Meso. Znači, gdje god saznamo da ima neki hajr ili mogućnost da učestvujemo i da učinimo dobro dijelo, učinimo to jer ne znamo da li ćemo dobiti sljedeću priliku. Kada god primijetimo da ima u našoj blizini neko ko čini grijehe ili širi neprijateljstvo, nastojimo da budemo što dalje od njih. Jer upravo... Ovi kuranski ajeti nas potstiču da svako ima svoju zonu odgovornosti. Neko veću, neko manju, ovisno o potencijalu, o znanju i o onome što kao ljudi imamo na Dunjaluku, ali je vrlo važno da s Allahovom pomoći budemo podrška jedni drugima, jer kaže uzvišeni Allah, Men jaa e bil Haseneti Felehu Ašru Mm ko uradi dobro, de se rostruko će biti nagrađi. Omenđa e bi se jijeti illa mi ako uradi loše dijelo samo će za njega biti každan. Nači neće se uvećavati loše dlo. Dobro dijejelo se uvećava minimalno de se rostruko pa do sedam stoti nap a loše dijelo samo se kažnjava prema njegovoj veličini. I ono što je lepota islama doista jeste da čak i ona aj kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem men ham ko odluči i ima namjeru i razmišlja da uradi dobro djelo pa ga ne uradi biće mu upisano kao dobro djelo. Znaci čovjek je na niyetio da uradi nešto što je hajr i bude spriječen zbog bolesti ili nečega drugoga i ne uradi to dijelo, ono će mu biti upisano kao da ga je uradio. A onaj ko odluči da uradi dobro djelo i uradi ga, bit će mu upisano desetoro struko i do sedam stotina puta. Nijedna banka ne daje toliko da uložiš jednu, a dobiješ sedamstvo. Osim onoga koji ima nepresušne riznice, i koji je neizmjerno milosti prema ljudskom i roli. Dalje kaže poslanik sallallahu alim selem, a onaj ko odluči uraditi loše djelo. pa ga ne uradi, predomisli se i kaže, ipak to nije dobro da uradim, bit mu upisano kao dobro dijelo. Odlučio da uradi loše djelo, pa se predomisli i zbog obojaznosti i promijeni svoju odluku, bit mu upisano kao dobro djelo. I jedan od načina kako da učinimo dobročinstvo jeste da sačuvamo druge muslimane od svojih ruku i svog jezika. Da ne ogovaramo drugoga, da ne pričamo protiv drugoga i da ne radimo protiv drugoga i to je hajr. Ako nisi u mogućnosti da pomogneš makar nemoj odmagati. I na kraju četvrta vrsta kaže poslanih sallallahu alayhi wa sallam a onaj ko odluči da uradi loše dijelo pa ga i uradi, bit će samo za njega kažen. I ovo je poticaj nama da ograničeno vrijeme koje imamo na ovom svijetu lijepo isplaniramo, da se potrudimo da izgradimo i uredimo lijep odnos sa svojim gospodarom koji nas je stvorio, koji nas je obskrbio, koji sve što imamo nam je dao i koji traži od nas da samo njemu i badet činimo, da mu pet puta dnevno na sečdu obavljanjem namaza paramo, da roditeljima dobročinstvo činimo, da prema komšijama lijepo postupamo, da Ramazan postimo, da zekat dajemo, da hađ obavimo, da se principa vjere u životu pridržavamo, I na taj način s Allahom pomoći budemo od onih koji su spašeni. I ja molim Allaha uzvišeno da sve nas uputi na pravi put. Amin, ja Ruham. Da probudi u nama onu iskrenu svijest o samoodgovornosti i o našoj ulozi dok živimo na ovom svijetu. Da istinski ispunimo emanet halife ili namjesnika koju nam je Allah povjerio. Da se brinemo kako o sebi svojoj porodici tako nakon toga i o uspjehu cijelokupnog ljudskog broda jer Islam je od selama, od mira. Islam je taj koji nas uči kako da uspješno gradimo odnose sa svim onima koji nas okružuju. Ja molim Allaha da se smiluje nama, amin, našim roditeljima i svim vjernicima na sudnjem danu. Amin. ولسائل المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمد الكاملين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين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 wa الشرك al-shirka wa al-mushrikeen Allahum ansur al-mujahidin al-ladhina yujahiduna fi العالمين fi kull mekanin ya rabbal alameen في مرضانا وولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا ولا تسلت علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة